Arhangi de Ion Agrbicianu. Seria a 6 Glontele de aur. Notarul Iosif Rodean, proprietarul minei aurifere Arhangeli, vestită odinioară prin bogăția ei, se află în pragul ruinei totale. Trufia, încrederea lui Iuarbă în noroc, setea de aur niciodată domolită, nechipzuința, l-au îndemnat să-și irosească toată averea în lucrări sortite eșecului. Chiar și acum, la un pas de norocire, mai păstrează încă nădejdea că va descoperi un zăcământ fabulos. Nădejde absurdă, care l-a urmărit întreaga viață și căreia i-a sacrificat totul. Chiar și fericirea propriei sale fice Elenuța, căreia i-a interzis căsătoria cu tânărul Vasile Murășan. Prăbușirea lui Iosif Rodan este totuși inevitabilă. Singurul care încearcă să se salveze din acest faliment, speculând cu abilitate împrejurările, este Gheorghe Pruncu, fostul asociat al notarului. Ai Care mi le-ai cuvântat și eu nu le-am ascultat, mă. Ai văzut, domnule notar? Ai văzut că vorbele mele s-au adeverit punct cu punct? Rezervele lui Rodean sunt secătuite Ultima dată nici n-a avut cu ce să-și plătească băieșii am aflat și eu asta Totuși există acolo mari de piatra uifer ți a mai spus, piatra de la Piu prețuiește în jur de 10.000 de zloți Ce va să zic asta? Iar dacă gerul se va înmuia și vor da. porni șteampurile Piatra va fi măcinată și nebunul va zvârli bani în galeria cea nouă Aha. Ei bine, ei bine, cred că lucrul acesta l-au înțeles și domnii de la bănci. De aceea vor grăbi licitația pe cât se poate Tot mai crezi că cele două case din oraș nu vor acoperi datoria? Nici pe departe Se vor scoate în vânzare și casa de aici Și piatra auriferă și baia Arhangheliei ah. Trebuie să ne asigurăm întâietatea domnule Popescu Dobitale, ți-e ușor să vorbești de unde atâția bani? Ah. Prea mă crezi neghiob, notarule Uite ce este hmm. Dacă vrei să facem treabă amândoi? Nu umbla cu asemenea scunzișuri Știu bine că datorită dibăcii dumitale la jocul de cărți Ți-a încăput în mâine o bună parte din averea lui Rodean. Bine, bine, să zicem că ar fi așa Așa? Pentru ce m-aș înghesui să cumpăr mina arhanghelii? Singur ai spus că nu se mai afla acolo aur Am spus și o spun Rodean a nimerit vâna aceea bogată numai din întâmplare Norocul sau nenorocul lui, cum vrei să zici Dar a exploata mai departe cu mijloace primitive ar fi o prostie Aurul e ascuns adânc și cheltuielile ar întrece veniturile Atunci pe onoarea mea, că nu mai înțeleg nimic Chiar dacă am cumpăra o pe nimica toată, cu cine am alege? Nu o cumpărăm ca să o stăpânim noi O vom revinde, domnule Popescu Bine, bine cui? Există o societate străină care a cumpărat până acum la Vlăden 15 mine mai mici, dintre care unele părăsite Nu vor voi să ne ofere pe Arhanghel un preț bun uh -huh. Aceia au posibilitatea să exploateze ultima fărâmă de aur. Atunci e fain Fără îndoială că și de la piatra macinată ne vom alege cu un câștig onorabil Sigur Nu cred că se vor preambulzi cumpărătorii și chiar dacă vor fi unii noi amândoi vom bate pe toți. Uh -huh. Va fi un câștig însemnat. Dar eu eu am planuri mult mai mari, domnule Popescu. Cum te mai simți, Iosife? te odihniți bine? Doamne Iartă-i înnegurat Și până adineori zâmbeai Zâmbeam? Da? <laughs> Uneori mi se pare că totul n-a fost decât un vis îngrozitor Că nimic nu e adevărat din tot ce se întâmplă Și atunci zâmbesc Dar iată ai venit tu și m-ai adus iarăși la adevăr. Tu, tu! Ti se umple sufletul de răutate, Iosif! <laughs> Cum să nu mi se umple când am în jurul meu numai vrești maș. Doamne, cât te uresc, cât vă uresc pe toți! Înveninează-ți întreg Ușurează-ți scugetul Iosife De n-am rămâne pe drumuri acum la bătrânețe a, Atâta mi-a rămas a? Grija de bătrânețe Mie, cel care atâția ani nu m-am temut de nimic Și n-am îngenunchiat înaintea nimănui Mie, directorul de la Arhangelii. Oh, oh. Ceai? Ceai e rău? Am simțit că mi-a trupul o întreg o bubă uriașă. Orice mișcare mă doare. Mă dor glasurile din preajmă. Liniștește-te! liniștește te Iosife Ce-ar fi dacă am chemat pe părințele să facă o săfeștare? Oh, oh, oh. Să ne aud! Să nu mai aud asemenea. Prostie tot pistocească Doamne, dar trecem mai repede toate astea Dătoriile astea m-au ologit Iată păianjenul Uite-l vine, vine și păroase Cu trupul lui ca o căpușă Mă se Trebuie ca ni se răstoarnă cuptorul, prietenei ungurean. De mult nu mi-ai mai călcat pragul. Hai, hai, hai, șezi. Șezi. Să ne șadă pețitorii. Eee, și ce mai veste poveste, prietene? Ce să fie. Aș avea să-ți fac o rugăminte, dragă pruncule. Rugăminte mie? Da, ce? De ce îi frică omului Tot nu scapă până la urmă O vreme avocatul Nu mi-a mai cerut bani Dar acum sunt trei zile De când tot îmi bate telegraful Că se pușcă. Doamne Doamne ce să mă fac eu Vă să zic că avocatul are lipsă de parale Și mult îți cere? 1500 Și zici că ți-a bătut telegraful? De trei ori până acum Păi atunci trebuie să fie la mare strâmtoare. spune îmi nu poți împrumota banii ăștia? Mm, te știu și eu. vremile spacatoase, păcătoase. Păcătoase. Da 500 de zloți, tot aș putea da. Fie, dăm și atâta. Îndată ce se duce gheața, macin și-ți dau un răd cu dobândă. Hey, cât despre asta... Uite, iată banii, numări, numări să nu lipsească... Ce să-i mai număr? Mă rog, mă rog, cum vrei. Dar ai o țără de răbdare până... până scriu hârtia asta. Nu nu Așa... Așa... Așa, fii bun și îi aici. Ce să i scălesc? Păi hârtia asta. E o mică obligațiune, o semnare pentru suma ce ți-am dat-o. Dar nu te tem că nu-ți voi plăti Ei, frate, frate ungurene Banii-s bani Ce știm noi? Ori or eu Putem muri într-o noapte Fără să ne știe cineva nu? Bine, bine, bine dă încoace.. Așa Și ce ai scris aici? La caz că această datorie nu va putea fi solvabilă Mai jos iscălitul se învoiește a trece la averea lui Gheorghe Pruncul Fâneața din Frasinu Fără nicio judecată Vai, pruncule, pruncule Parcă nu ne-am cunoaște de o viață Rău te mai tem <gătă -i> Să fii tu sănătos Nu mă tem, e numai pentru formă Lucrurile acestea așa se fac, iubite da A, ce se aude acolo? A venit cineva? Da, tată, Eugenia și <laughs> Au venit de sărbători Nu, nu, tata Nu, au venit de tot S-au întors acasă Cred că e timpul să afli și tu, tata Mama ți-a ascuns, dar noi știam De când au început toate cazurile N-au mai avut bun cu soții lor Onorații, domni Au dat bir cu fugiți. <laughs> ne merg, <nici. laughs> Cum se vor mai căi? Cum își vorușcas de degetele? E, prea Bine domnilor. Eugenia și Octavia se naintezii imediat divorț. Ah, cum o să i fricem? <laughs> ah, cum o să le plătim pașul ăsta? State <laughs> totuși s-ar găsi o cale de a îndrepta lucrurile. N-ar fi mai bine să stai de vorbă cu dânții? Eu? Nici de cum. Nici de cum. Lasă să se bucure proștii că am căzut. Lasă-i să fugă tot, să se îndepărteze de mine, să mă să mă, să mă dușmănească. Va veni vremea când directorul miner Arhanghelii, va fi asemenea unui rege. Cum mă vor lingusi? Cum mi se vor închina? Prințesele mele, prințesele mele, vă voi face o zestre cum nu s-a mai văzut. tata, tata, dar nu te gândești? Nu-ți stai seama că... că... Tu, că noi, că... A, știu ce vrei să spui, Ah, datorile, nu te teme, va trece și asta Protestări, licitații, fie ducă-se și casele ducă-se tot nu mă interesează Dar steaua mine, Arhanghelii, n-a pus încă Ea va străluci mai tare ca oricând Vino mai aproape, curând... Voi reîncepe exploatarea cu forțe înzăcite ia, ia, ia, privește Privește aici hmm? A fost azi în galeria cea nouă Și am luat probe de piatră Uite l am pisat în moja <cute> Și uite Afteau! aur de au. Liduți! <laughs> Dom'le, Pruncu o Primarul Cornean ia bani din casa de fiera primăriei La început a fost doar o simplă bănuială la mea L-am urmărit și m-am convins de asta Pentru mine nu este tocmai o surpriză, domnule Popescu <laughs> Știam de mult că primarul nu mai are nicio para Și mă întrebam de unde tot cheltuiește atâta ah. Dochița nu vrea să se lipsească de nicio plăcere Iar el, el îi face toate voile da. Spune-mi, e mare suma? De, de, 700 de ce însemnătate are? Vei face imediat denunțul. Și eu te rog să nu-l faci imediat, domnule notar. De... Să mai așteptăm puțin. Cum? Nu înțeleg. Adică, de ce să-l cruțăm? Tocmai că nu voiesc a-l curța. Dar cum de nu înțelegi? Mm -hmm. Dacă-l vom pârâi acum, de... suma nu e chiar atât de mare să nu o poată acoperi la nevoie și totul să se mm -hmm. aranjeze. Mm -hmm. Însă, Cornean e robit cu totul băuturii <laughs> și farme celor acelei femei. De unde a luat? Va mai lua Când totul va fi ireparabil Abia atunci îl vom denunța Lovitura trebuie să fie teribilă Așa încât să-l destituie imediat ha, Am din ce în ce mai multă admirație față de dumneata Lasă asta, lasă asta Primarul nu e un om prost Și ar fi putut la un moment dat să ne pună bețe în roate Așa că, oricum, trebuie înlăturat mm -hmm. Și apoi, ca să fiu sincer Mie mi-ar conveni să ocup acest post. Domnul primar Gheorghe Proncu. <laughs> nu sună rău. Bine, rău, mai însemnat și altceva. Că vom avea în mână o putere foarte folositoare pentru proiectele noastre. Înțelegi? Înțeleg prea bine. Noi doi vom face afaceri bune împreună, stimate domn. Licitația. Licitația e... e o afacere bună, nu zic nu. Însă ți am spus că eu am planuri mult mai mari. Da. Băgata ai Dumneata de seamă că aproape nu este miner în Văleni care să nu fie dator pe la băncile din oraș. Firește și cei cu asta. Din tot ce vezi, trebuie să înveți -a -a -a -a. Nu crezi oare că oamenii, având posibilitatea să se împrumute mai aproape, chiar aici în sat, hmm, și poate cu o camată hmm, ceva mai mică, hmm. o vor face mai bucuroși? Da, da. <gătă> Cred că da, da. Dar cine ar putea să le. Eu și Dumneata, domnule notar. Suntem așadar o bancă? Noi amândoi? Noi patru. Domnii Coriolan Popescu A. și Gheorghe Pruncu. Așadar, Consiliul de Administrație ar fi aproape întreg. Firește, am mai putea de ochii lumii să luăm în pe câțiva cu acțiuni puține. Dar astea sunt amănunte pe care le vom discuta noi mai târziu. Până atunci... Până atunci trebuie să fim prevăzători cu licitația mm -hmm. Am auzit că sunt doi comercianți din oraș Care vor lupta până în pânzele albe pentru cele două case mm -hmm. Foarte bine! Ținta noastră trebuie să fie piatra nemăcinată și baia arhanghelui Ghiță! Ghiță, frățioare, ce bine că ai venit! Cu tine alături vom înfrunta mai ușor clipa asta. Cum spunem cum ai aflat. Ei, n-a fost prea greu. Asemenea, vei să răspundeti repede. Drept să-ți spun, catastrofa a trecut toate așteptările mele. Ah, ce mai faci, domnule Murășan? Eu mă bucur că te văd. Și eu, domnule Rodean. Păcat însă că împrejurările sunt triste. Atâta avere care se spulgă. Nu e nimic. Ce folos de avere asta dacă în familia noastră n-a fost o clipă de liniște adevărată. Drept, drept. Ca să trăim, ne trebuie o bucată de pâine. Iar ceea ce este dincolo de această bucată de pâine N-are un preț așa de mare încât pierzându-l săpteți să ne dejduim. Da, dragule, da, asta este o veche înțelepciune Însă, mă gândesc la mama și la surorile mele Casa din vălen va fi și ea scoasă la meza Ce se vor face rămânând pe drumul nu? Nu te teme, sorioară, voi face totul ca să salvez casa Voi licita eu însumi, mă voi lupta Mama și tata vor avea un acoperiș deasupra capului iar pe Eugenia și Octavia le voi lua cu mine Sau le vom lua noi, domn Rodean. Eu și Elenuța Ferește, veniturile noastre vor fi modeste Dar le vom găzdui cu toată dragostea Ai un suflet generos, domnule Mureșan Elenuța va fi fericită alături de dumneata Spre deosebire de aceste biete surori Care au încăput pe mâinile unor netrebnici Preocupați mai de avere Numai trofia și orbirea tatei le-a adus aici Și aurul ăsta blestemat Strigoiul ăsta de care se agață cu atâta deznădejde nu va mai avea de ce să se agațe. Bai arhanghelii cu sau fără aur pierdută. Am auzit că va fi o luptă mare pentru cumpărarea minei și a cremizilor de piatră. Da, da. În afară de primarul Gheorghe Pruncu, câți câțiva mineri din Valencia sau asociat, Sperând să-l obțină ei. Fără îndoială va fi multă concurență. Dar, în ce privește casa, nădăjduiesc că nu se vor ivi prea mulți amatori. Sper că am să pot dobândi pe o sumă care să nu întreacă puterile mele. În legitațiune publică se scoate în vânzare Casa Iosif Roden din Comuna Văleni cu toate careturile sale. Prețul strigării din tâi este de 5.000 sloți. Așteptăm ofertele, domnilor. Cine dă mai mult? Cine dă mai mult? 5.500! S-au oferit 5.500! 6.000! 7.000! Ultima ofertă, 7.000! Este cineva care dă mai mult? Domnule Pruncu, vrei într-adevăr să cumperi casa lui Rodan? Nici gând, mult, iubite! Vreau numai să urc nițel prețul să a... nu scape prea ieftin inginerul. Este cineva care dă mai mult? 7500! 8500! 8000, 8500! -a oară. 8500! a 1 oare! 8500! 2 oare! 8501! 8501 o dată! 8501 de două ori! Ați judecat domnului inginer Gheorghe Roden. Și acum, și acum se pune în vânzare piatra auriferă de la Piuă împreună cu 10 părți de la Baia Arhanghelii. Prețul celei din strigări este de 10.000 sloți. Cine, vă rog, are o ofertă mai mare? 11.000! 11.000 odată! Oferă cineva mai mult, Domn, Milan? 11.200! 11.200! Tată, am să-ți dau oveste îmbucurătoare. S-a sfârșit licitația. A început să mă supere zumzetul acesta care vine prin pereți până la mine. Nu, nu s-a sfârșit încă. Dar eu am izbucnit să obțin casa pe un preț nu tocmai exagerat. Mm. În schimb, Arhanghelii cu piatra la oaltă o să meargă foarte scump. Ce? Datoriile vor fi acoperite în întregime. Arhanghelii? Ai zis Arhanghelii? Firește! Pruncul va plăti oricât se cer. Ce face? Pruncul! Arhanghelii! Vrea el să-mi jefuiască tot aurul. Tată... Dar cine zice că eu nu mai am aur? Eu am și gloanțe de aur, să știi, băiete? Tată, Gloanțe de aur! Unde mi-e pușca? Unde mi-e pușca? Tată, pentru Dumnezeu ce vrei să faci? Unde mi pușca? Tată! ...niu sute! 18.500! 18.500! Și n-am mai mult? 19.000! 19.000 odată! 19.000 de ori! 19.500! 19.000 de ori! Gheorghe Pruncu! Gheorghe Pruncu, ai socotit că nu mai am aur. Pentru tine am și un glonte de aur. U! L-au ucis pe Gheorghe Pruncul. L-a pus pe pruncul. O să vă cânt. O vă mei. P vă pun o gustare. Vai, Doamne, ce bucurie mi a făcut venind voi! Cum mi-ați luminat inima! Că de atâta vreme mă am mistuit aici ca păcatul. Doar căsătoria ta cu Vasile mi-a mai luminat viața, Elenuțu. În rest. Liniștește-te, mamă, liniște-te, Spune ce face tata. Ce să facă, tot cum știți și voi? În orice dimineață, și-a straița ciocanul și sfredelul și merge la mine Să apă de unul singur în măruntaile pământului. Mm -hmm. Doctorii au spus că trebuie slobozit între ale sale. Vrea aur, să-l lăsăm să caute aur. Dar nu s-a apă cine știe cât. Aduce abia o batistă de cele, Joacă de copil. Încolo e blând, nu supără pe nimeni. Numai Gheorghe Pruncul se teme de el ca de ciumă și fuge când îl zărește. L-am văzut mai adinaori pe Gheorghe Pruncul. Groaznic arată fața lui după pușcătura aceea. Ți-e greu să-l privești. Are ochiul scurs și obrazul boțit ca o rană roșie. Lui nu-i pasă de asta. E primar, director de bancă. Vin oamenii la el ca la Dumnezeu să ceară bani. Dar ceilalți Cornean văd cu Ionuț? Cornean a dat și putrezește de viu un drosură, unde îl ține dochița cu pâine și apă. Ionuț, un gorean, bea pe datorii la birtului Spiridon, căci de mult a rămas lipit pământului. Ia, se întoarce Iosif. Bună ziua, domnule Roden. Tata Bună ziua Bună ziua Bună ziua Bună ziua Așadar ați venit și voi să vedeți cum merge băitul Ia, ia, ia priviți Ia, ia, priviți, priviți. Doamne Ce de aur e acolo? Arhanghelii Uitați-vă cum licăle, ca soarele, e aur mult, A, aur, aur mult, da, da. De, de mâine, de, de mâine, iar, iar soarele și poimine, dar acum mă duc de grabă să, să scoam ghetele. da, da, mă să da, ce bine, da, acestea nici nu e aur, e Pirită, pirită, fără preț. Pentru el e însemnată doar strălucirea. Pisează acele grăunțe și umple ulcele pe care le ascunde sub patul din bucătărie. Doamne, doamne, scum și-a mai plătit patima. Oare să nu mai fie nicio speranță, Vasile? Speranță? Nu știu, nu sunt doctor. Poate că pentru el e mult mai bine așa să rămână cu fundată în amăgirea lui. Cine știe dacă trezindu-se la realitate ar mai putea viețui? Da, poate e mai bine astfel. Fericire nefericire. Atât de subțire e hotarul între ele. Atât de subțire și nesigur. De vorbele care mi le-ai cuvântat Și eu nu le-am ascultat mă, Și am ajuns ca bar. Ați ascultat Glontele de Aur, ultima serie a dramatizării radiofonice a romanului Arhanghelii de Ion Agrbicianu. Distribuția a fost următoarea. Notarul Rodean, Mircea Albulescu. Vasile, Ion Caramitru. Elenuța, Adina Popescu. Mama, Ica Matache. Noul notar, Constantin Dinulescu. Pruncu, Costel Constantin. Ungurean, Sabin Făgărășanu Slujbașul Constantin Băltărețu În alte roluri Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu Victor Marinescu, Traian Moraru Cântecere din Țara Moților Au fost puse la dispoziție De Institutul de Etnografie și Folclor Din București Regia de studio Crânguța Manea, Regia tehnică Ion Mihailescu, Regia artistică Titel Constantinescu